Ute i backen blommar blå violerna Vi och li Se nu kommer bruden Hon är rosig om kinden och glad Det är sommar, det är bröllop Just idag faller alla Ifrån byarna har man kommit körande Och så rörande tycker det är Och vid dörren stod står de alla krusande För idag vill ju alla vara med Männen filar på fjulerna violi och lej Ut i backen blommar blå violerna, violi och lei Sedan man har frugat och man bygger så pengar man sig På ett sånt kalatat hit man saknar ej, allra, allra ej. Men de unga de sitter i på stolarna, i på kjolarna Svänger flickorna så glatt, fast de pojkarna de är lite griga dem Så att flickorna blir så full i skratt Spelar männen filar på fiolerna, violi och lei. Ut i backen blommar blå violerna, violi och lei se nu dansar bruden hon är rosig om kinden och glada är och dansen går till ljusande alla alla alla både gubbar och gummor kommer knallande och går gurtrallande som i unga glada dagar men de pojkarna drar i väg med gentorna och i gläntorna går de par och par. eller männen filar på violerna, vi och lej. Ut i backen blommar blå violerna, violi och lej. Och man dansar kronan uta bruden för så ska det vara. På ett riktigt bröllop som det är idag. Valaralara. god om mina damer och herrar. Vi lyssnar till ett program för Kulturföreningen i Allarholnet Sverige vakna. Och eh, vi, vi har 6 grader plus temperaturen och 1002 hektopascal lufttrycket Och det är eh, ganska milt och fint. Eh, det har varit duggregn idag men eh, det, det, eh, det är hyggligt eh, vädertycka när det är milt. Jag ska öppna i här nu, så fort som möjligt, så att man hinner med någonting här. E innan tiden är slut, så kan säga, jag säga, öppna den nu. 81-21-0, när du ska radion på, det Och ringde precis när programmet började med ja, bara en signal. E det de de de är att de inte pratar med folk, utan bara ringa och, så, och lägga på igen. När väntar behöver det någon som ringer. Annars så får vi spela musik och prata lite radio och sådana där grejer. Det är mycket stationer som hörs mycket bra på mellanbåg på nätterna och så vidare. Från Holland och Nederländerna och andra privata stationer. Det är verkligen det fungerar bra, man ser att det är inte så svårt att klara av det med radio om man inte händer det. Särskilt har det varit flera som har jobbat på Philips och allt här skickliga radioingenjörer och tekniker och annat. Och spelar roligt musik och sånt så är Det är verkligen bra. Jag väntar, någon ringer där på 812100 annars får vi sätta en låt i alla fall också. Det vore ju bra om det... Kom. Nu ska vi se om det kommer en till. Hallå? Ja, hallå. Det här är Kjellåker Hult i Hökarängen. Ja, hej. hej jag Och går du till god fortsättning på det nya året? Ja, det var precis vad jag tänkte säga själv också. Hur står ja. det till? Jo då, det är efter omständigheterna väl. Jag är ju ledsen så jag inte läst länge. Det står ju eh, mig, men annars så är det ju som vanligt ungefär. Ja. Och tråkigt det inte, det fanns någonting att sända på sändningar för mig eller någonting. Men du är väl nöjd nu att det är så milt ute i alla fall? Ja då, det är väldigt väldigt skillnad, för benas tål inte att det blir kallt. Du kan bara kvirra i, i musklerna och så kan det plötsligt sluta fungera. Och då är jag så rädd för att jag ska ramla omkull. För när det har hänt så kan jag inte resa mig sen. Nej, det, det är fruktet jättetråkigt. Jag har, inte, jag har varit i Boos nu, så jag har inte varit här på ett par veckor. Har du varit, Har du sändning de senaste lördagarna? Ja då, det, det Uh, en, en, en förut med det har bara varit en halvtimme och sen bara ändå är det inte var någon, någon sändningsnabba av uh, så, uh, så det har inte varit mycket för mig jag skulle vilja köra igång på mellanvåg men uh, det, det verkar inte någon i hela Sverige har tydligen hört de rapporterade det i Holland och Nederländerna också så gott som alla andra uh, EU-länder men inte i Sverige Nej, har man inte du har ju utomhusantenn och sådär, men har man bara en vanlig radio... Då tror jag att man, det kan, att man... När man är på västkusten, då tror jag nog att man kan höra det. Ja, men, men, men inte så himla bra. Det var inga störningar eller någonting Nej. på den tiden. Eh, för nu har vi inte hunnit börja med en massa energi energilampor på västkusten ännu nu, vanliga människor. Nej, jag vet inte, men... men eh, man kan höra... En station som sänder från Lettland, Radio Merkurs. Och varje onsdag mellan 21 och 22 så sänder de ett Radio Nord-program. Och det är på mellanvåg 14.85. Ja. Men man kan ju inte säga att det hörs så särskilt bra här i Stockholm. Men det, det kan ju hända att någon kan få in det. Ja, har man bara en bra radio, man måste komma ihåg att någon antingen måste användas för ofta så räcker inte en liten ferritantenn inbyggd i radion vidare. Mycket Nej. till inte. Tror... Förr hade ju folk alltid en radiantenn på taket eller också ett spröt utanför fönstret, så då var det skillnad. Ja. De flesta människor numera har inte så mycket begrepp om mellanvåg tror jag. Men just, och det, det tog jag var ju det att de hade, i Sovjet hade förbjudit eh, mottagare som hade mellanvåg, kortvåg, långvåg, utan bara ultrakortvåg. Eh, tag, så, så folk fick bygga radioapparater som <går> gick för mellanvåg och allting. Det var, och det och liknande har ju blivit, varför har vi lagt ner alla mellanvågsändningar här? Men så vitt jag minns så hade ju Sovjet väldigt mycket sändningar på mellanvåg. Även olika konserter och sådär som de sände. Så att ja, det måste det ju ha varit en del som hade... vad var det utlandet, de var propaganda. Ja. Men de pratade ju ryska hela tiden. Jaha, för att det var ju svenska sändningar. Ja, jo då, det fanns också. Men jag, jag menar de vanliga Sovjet... Alltså, det fanns ju språkiga sändningar från Sovjet hela tiden. Ja, men inte sådana här fantastiska som det de där sig ryska hör, lyssnade också, ja. tror jag. Men hur lång tid var det här som de bara skulle få ha UKV-mottagare då? Ja, det vet jag inte om var någon tid men det fanns inga äh, mellamåg att köpa när de var utbjudna helt enkelt. Och ja, här har ju jag... hållit på att bli likadant, då ska det ju bara vara fm padda radioapparater. Mm. Nej, det, det är till och med om man går ner i, till och med i vissa radioaffärer så vet inte så vet inte expediterna om man frågar om kortvåg till exempel, då vet de inte vad det är för någonting riktigt. Nej, det att inget allt de vet inte vad de är om man frågar Nej. efter en porslins eh, isolator, sådär isolator de hade överallt för de där gröna porslinen, du, du vet det är de. Ah, jag är inte så hemma på det där, men jag har talat om det. Ja, just det. Det, var, det fanns ju överallt och hängde folk upp antenner, antennväger, fanns att köpa och all material. Mm. Ja, och jag ville egentligen bara ringa och önska god fortsättning. Och sen så tänkte jag kolla lite för jag vet att Martin. Var inne på att han och någon bekant skulle starta någon verksamhet. Men jag, jag fick inte klart för mig riktigt vad det var. Ja, det skulle, det skulle vara kul att höra om Martin kunde ringa och tala om hur det framskrider. Ja och eh, ta kontakt med mig. Och, och i så fall då bestämma någonting. Eh, om man ska sända ja. den här radion. Det finns en förening och en naskinriktning och sånt. Mm. Vissa religiösa saker får alltid... Det, att, att, att Rosam som är religiösa föreningar för jag inte troende och så beror det på det att Uh, uh, uh, bland annat en uh, som jag pratade med inte alls länge sedan, en, en kille, uh, han trodde ju att uh, uh, själen sitter i hjärtat och, och uh, handlar flyger omkring i luften och allting. Hade du en i hjärtat så då, då, då, då, uh, hade man inte kunnat byta hjärtat på människor eller sådana saker och framförallt Eh, du flyger inte omkring och and, andar för du hade eh, för länge sedan observatorer upptäckt det. Ja, nej. Men det... det eh, nej, det, det, men det är inte det, olika, i, men, Människor har ju olika tro. Ja, ja. man hör ju bara signaler. med riktigt känsliga mottagare hör man ju från världsrymden brus. Och, ja. och ibland signaler ska det vara eller på någon annan planet. Ja. eller någonting Men det, det är väl på det här... Är det inte det här 21 centimeter? Alltså man får, det är något, något område där en 21 centimeter våglängd. Ja. Det finns ju inte många som har någon mottagare för det området. Nej, man måste göra särskilt bra antenner. Men mm. Jag brukar söka på eh, kort våg 6-7 megahertz. Där finns det mycket spännande. Det kommer in rymdbrus ibland och allt möjligt. Det är underliga signaler. Ja. man, jag tror man, man att... har ingen aning om var de Nej. kommer ifrån. Men jag tror att det är mest Sånt som kommer från, ja, sändare på vår egen jord. När man lyssnar på de våglängsbanden. Ja, det måste finnas mycket piratsändare och folk mm. som leker med signalgeneratorer och allt. Det kan gå att tända. Ja, ja, eftersom mottagaren är så känslig så, eh, det bara finns det minst det vet jag inte. Ja. Men du, en, en, har du En, det en, en kille som hade en, en signalgenerator här i enskede satte på den så hörde jag den kom riktigt tydligt här på den ja. mottagaren. Men du, har det så bra så, så hörs vi en annan gång. Ja, det ska jag tack för att du ringde. Tack själv. Ja, nu ring linjen ledig. För samtal också här på 81121.0, det ska jag radion på. Och eh, inte sådana här... Mobiltelefoner eller liknande, för då ekar det på ett konstigt sätt, tyvärr går går det inte så bra, många har, hoppas inte alls för må många människor bara har en en sån här mobiltelefon lägenhet. ni måste ha en eh, vanlig eh, trådansluten eh, telefonapparat, så jag tycker eh, att har ni inte det så kan ni gå ner till en telebutik och teckna eh, ett abonnemang för en, en te vanlig telefon, i alla fall ha det som bas Uh, tycker jag tycker man ska vara lite på att man har mobiltelefoner med batterier och allt möjligt i kvalitet Men som det uh, liten högtalare eller små översnäckor blir inte det bästa. Ja, jag släpper väl en åt. Kort paus. Och det var en upphoppad version av Beethovens femte eh, symfoni bland annat och en del annat eh, här också. Eh, du, du vet eh, som jag spelar nu, jag kommer ihåg att Beethovens femma 1981 eh, var en, en undrig, eh, signal som hördes från mellanvåg på eh, du, du vet i du vet, jag minns att jag lyssnade på mellanmågor på en radio där på 40-talet när jag var liten. Och Många, många kvällar i månader kunde den där underliga sändaren komma igång. Men jag spårade aldrig vad det var för någonting men det hörs rätt starkt och plötsligt kunde den komma igång. Det var Betravers femte symfoni, ödes symfonin också. Och det var spännande att sitta och lyssna där på Mellanbåge och höra vad som kunde hända när den skulle komma igång sändaren. Och så minns jag. Det måste ha varit det, någonstans i närheten i Hammarby i alla fall, det tror jag. Jag bodde på Björnslåsgatan och hade riktigt riktig antenn på saket så att allting gick ju att få in fint och allting så. Vi hade till och med två antenner, två master för en antenn som jag hade. en Eh, trådantenn och, och två för en kortvågsantenn som pappa hade så var sin nedledning på sin tid visst. Det var inga jurysvärdar på den tiden som ifrågasatte radiantenner utan det skulle finnas bara helt enkelt. Jag väntar fortfarande på telefonsamtal på till 2100 och jag ska radion på. Det lyssnar så mycket på mellanvåg. Det, det går ju alldeles utmärkt med ordentliga händer och sådant så jag minns jag experimenterade med, med någonting som kallades för den här nådgjorda detektorn och så som jag hade lyckats konstruera en variant som gick och bygga in i radioapparaterna som gjorde att ljudkvaliteten man precis modellerade var bättre betydligt för allting och så. så att, jag ska beskriva en närmare en annan gång. Det, det vet du, men det var en rätt genomförbar ändring i många radioapparater och så vidare. Tack vare att man använde kondensatorer och motstånd och ändrade lite igen och sånt och rör och sånt och du löda. Ja, jag väntar fortfarande på att det är någon som ringer åt G12100, ska radion på. Passa på nu, för jag har ju faktiskt en timme nu, så nu är det tid att prata lite grann. Ja, jag får väl sätta på en låt till. Kort paus. Det är en upphoppat version av klassiskt stycke. Jag tror det heter Svärstransen med flera eh, låtar som de hade eh, gjort ett, ett av. Det är roligt att man hör om där de klassiska stycken. upp versionen har jag hört dem så många gånger när jag var liten. Det spelades mycket radio, klassisk musik och så. Det är öppet på ett och vi ska radio på och jag väntar att någon ringer. Nu är klockan snart halv, snart har vi halva sändningssiden gått och så vidare. så nu börjar vi börjar passa på nu. <håll> jag hoppas att det har fungerat bra, allting för er på julen och allting sånt för att... Det är mycket eh, belysning och, och, och apparater som är igång och jag hoppas att det har gått bra allting och så vidare. Och man får ju vara försiktig med elektricitet så att det inte händer olyckor och sånt. Eh, men det är särskilt mycket har <går> tydligen hänt olyckor med värmefilter och, och, och sånt. Nu, nu ska vi se om det kommer en signal till. Hallå? Ja, hälsa. Jag skulle vilja hälsa god fortsättning på det nya året till. Ja, det, det, det är samma. Och skulle jag vilja hälsa till Gunnar också i Dalarna? Ja. Han och man, ju. Ha, Om man han, lyssnar. Han har ju referensband och allting så. Vädret är ju inte. Det har varit det bästa under julen. Det kan man ju inte säga precis. Det har varit fruktansvärt att det regnat hela helgen. Ja, jag vet det. Men det har ju sparat mycket energi och, och sånt. Ja, det är klart. För, för jul har det väl varit det, det bästa tänkbara. Ja, för en del. Det är väl stor olika vad man håller på med på julen. Men det är ju inte precis det att åka sidor nu. Nej, det kan man inte <här> säga. Ja, precis inte. Jag bodde i Västerås under julen. Och det var väl likadant i Stockholm men det bara regnade. Jaha. Ja, då gäller det att ha paraply. och plå, Att det inte blåser för hårt. Och paraplyen blåser ju sönder ut och in. Man kunde ju inte precis gå ut och promenera, inte? Det var inte att tänka på. Nej, det var det bara, att bara att försiktig sitta in Eller var försiktig om det skulle bli halt så att man inte rasar om kull. Ja, det är väl det, på, på ett sätt det bästa som det är nu, att man behöver ju inte ramla på något sätt. Nej, det är skönt det. det är uh, möjligt, för att vi... jag har ju fått problem med att jag kan inte resa mig med ramlare av Ja, ja det, då, då är det ju det bästa tänkbara som är nu. Ja, just det. Men för många det så som har som problem med att gå just. Ja. Jag hoppas att flera ingen till Georg. Det. det är lite... Jag lyssnar faktiskt de gånger jag är hemma. Ibland är man ju bort. Ja, det är lite dåligt med inringar. Tyvärr ja, har folk bort. Det finns ju inte många, många program att lyssna på. Det är ju bara geor faktiskt som har som man kan ringa in. Och ja, jag hoppas nu att inte folk bara kommer ha mobiltelefoner för då kommer ingen kunna ringa till slut. Ja, men det går väl att ringa på mobil. Jag har ju ja, inte telefonväx, det är inte ekar och väsna som ja, svänger ja. Jag, jag har faktiskt eh, vanlig telefon när jag ringer till dig. Ja, men jag det där har... så går det bra nu. Det låter bra just nu. Ja, just det. Jag har även mobil också ibland när man behöver. Så ja, det... fast nu får du försöka ringa in den här hit i mobilen för problem blir problem genast. ja. Så, ja. Nej, det ska jag inte göra. Nej, då blir förröjning och ekokonsveter. Och jag hoppas att Lennart, det är en trevlig man som brukar ringa till dig. Ja, jag vet inte om han är på han idag och lyssnar. kan när det har varit så mycket helger. Ja, det kan ju hända. Många är ju sexingar. Och även Kent, det är en trevlig man också som ringer ibland till dig. Ja, jag vet det. Han är ju, låter väldigt trevligt. Aha. Det var ju, det var, De har ringt väldigt mycket till program, vad heter det, kanal 1. Det är ju nedlagt, du. Ja, just det. Jag blev för dyrt. Ja, just det. är är nedlagt. Intresset för radio sjunker ju tyvärr. Det är, jag ska ju vara internet, radio och det är konstigt att datorer bara. Det är ju bara tråkiga kanaler med tråkig musik. Det är ju ingenting att lyssna på. på Nej, här jag stora... försöker ha lite gammalt varierat. varierade oh. eh, på det viset så du kunde låta i radio förr. Ja, just ett Trevligt med lite musik emellan och så. Ja, just det. Och jag pråkar fram gammalt eh, och sånt. Ja, det, det är väldigt trevligt att höra. Ja, för jag hörde ju på radio så mycket på 40-talet när jag var liten. Jaha. Så det, det jag kommer ihåg ihåg. Jag försökte med till och med på när jag var 13 år en sändare i och också. Den gick ju ganska fint. Ja det, ja, det är väldigt trevligt faktiskt. Jag ja. hoppas att det kommer att fortsätta. Ja här... det gäller, det, här, det är synd det här att ska ha föreningar kunde jag bestämma själv hur jag skulle sända på nätter och så vidare och så kunde jag ju bara trycka in knappen jag kände det. för det någon natt och sätta på det. Jag har faktiskt lyssnat på, eh, han, han bor vid eh, Långsittan tror jag, på Dalarna, Gunnar. Jag har lyssnat på honom, han har ju haft sändningar också, direkt av sändning. Ja, jag vet ju, det är ju det via datorer. Ja, det låter, det, är, det låter väldigt bra alltså. Ja, ibland och ibland det, låter det konstigt eh. Jag undrar varför han flyttade till ett så tråkigt ställe som lui. det är riktigt på landet långsiktigt. Ja, jag i förstår Stalin. inte. Det var det han flyr ifrån här i Stockholm. Det... Han, det måste ju vara väldigt trist att bo på, på en sån plats, tycker jag. När han hade bott tidigare i Stockholm. Ja, just det. Och det är ju skillnad som natt och dag faktiskt. Ja, stora avståndsaffärer och allt. Ja, visst. Och jag fattar inte att han, och, det är svårare att få bekanta skulle jag tro om man bor på en sån liten ort. Ja, och det, det, det är bara få eh, eh, som man blir bekant med då och de kanske inte är roligaste sorten. Nej, det tror inte jag heller. Jag tycker att det skulle vara fruktansvärt. Alltså. Själv skulle jag inte kunna tänka mig att slå mig ner på en sån ödslig plats. Nej, det skulle inte jag kunna göra heller. Men hans stora intresse, det är väl han med sina datorer och han håller på med radion och håller på att dona med Ja, det. jag tycker han ska gå vidare och bli riktig sändare, amatör och tekniska prov och börja Ja, med. jag tycker han är väldigt, låter väldigt trevlig och bra talare. Ja, det är en del som har tallsköva. Ja, verkligen. Jag har lite problem med rösten för att barn astman när jag var liten. Ja, men jag tycker låter, din röst är väldigt tydlig och nu har jag lite bättre. Jag har bytt ja. en mikrofon här inne som ändrade. Det låter först. jättebra Alltså, jag hör ja, väldigt bra. Ja, det är lättare nu när det är känsligare när mikken och. I så början vidare. på hösten tyckte jag att det var. Då var det för jag hade svårt att ta in din. Ja, lite... jag hade ju problem med programledningen. Ibland fungerade den, ibland inte. Nej, jag förstår det. Men nu är det alldeles utmärkt. Ja, nu verkar det vara okej. Okay, ja, just det. Ja, jag får äh, lyssna vidare och hoppas att någon mer ringer in till dig. Ja då, du, och... mycket tack för att du Ja, tack. Hej. E Nu är den luren pålagd, så nu ska jag gå och ringa igen. 81310. Ja, jag väntar om det kommer något samtal. Annars får vi se, jag annat för det här bandet som jag har gjort. Eh, för att kunna spela här i radion har jag. Ja, jag tar en, en låt till. Verkar, eh, tyst... Passa på, nu när jag, innan jag startar musiken, för jag vill gärna tona igenom någon låt. Ja, jag startar musik. Kanske det kanske kommer ett samtal, vi ska se. En. Hallå? Ja, hallå. Jag känner dig, Ollie Lennarthey. Hur, hur skulle det till? Eller bra? Ja, som vanligt. Det är som vanligt. Det går, det sina gäng, det går i sina vanliga gänger. Ja, fast det är ju lätt att inte läsa första gången på alla år sedan 1977. Någonting som inte läser. Ja, vi klara att det bra. Du vill vi klarat det bra från förkylningar, va? Ja, då, men det finns lite grann som ger sig på stämmande lätt på mig. Ja. Det kan ju vara det att luften är... Ja, ja det är, är det avgasluften nu. Det kan ju vara rätt rå luft nu vid den här tiden på året. Även när det är mildgrader så blir det ju en rå luft. Va? Det var ju väldigt... Eh, igår och idag var det ju väldigt fuktig luft kände jag när vi var ute. ja. Och det var ju roligt att det var nu ny inringare här, den här damen som ringde in. Har jag har inte hört tidigare, vad heter, vad heter hon? Ja, jag kommer inte ihåg vad han sa där. Det var länge sedan den där roliga damen ringde. Du Kommer du ihåg, det var en kvinna som ringde för några år sedan som var väldigt eh, alert och eh, lite eh, frispråkig. Kommer ja, du ihåg jag henne? var Anita. Hon har ju ringt. Anita var det, ja. Men jag. problemet i hennes telefon, Hon har hennes telefon, det svänger runt då. Anita var ju väldigt bra, hon var ju väldigt alert och, och hon följde med i samhället och, och hon var en jäkla tuffing när det gällde eh, det här med privatekonomi och hur handlarna förvarar alltså affärer är dyrare och mer. Hon ja, det är, jag märker jag. har varit väldigt, väldigt öga på det där och det där. Hos konsum hela tiden. Hon höll ett väldigt öga på priser. Hon var rena, jag skulle vilja kalla henne för rena pris- och kartellnämnden. Kommer du ihåg det förr i världen Ja, år? jag kommer ihåg att jag det. Att är... det fanns någonting som hette ä, pris- ja, då, då, och kartellnämnden. De, ju, de sa ju i radio att pris- och kartellnämnden jag kan har berätta varit det, det... godkänt det så som många öron. pratar i munnen så, med mig. Jag vill bara prata färdigt för att tänka på. Ja, ä, några öron i prishöjning på mjölken och sånt. Jag har ett eller du. Det måste ha varit någon gång på från när jag var barn nästan då vi i slutet av 50-talet. Vi var ute och handlade då i en butik med mamma och jag då alltså och det var en större eh, på den tiden fanns det även snabbköp det är många som inte trodde men det är ett faktum. Det var någonstans på Kungsholmen nere i Bramme och då var det en herre i och, och en brun portfölje. Ja. Och då var jag lite nyfiken och frågade där morsan så här. Titta, han går och tittar på priser och lyfter på burkar. Ja, det kan nog vara att han är från pris- och kartellnämnden. Och då vänder han sig om den här mannen och skrattar. Ja, det är pojken har rätt, det stämmer. Jag är från pris- och kartellnämnden. Men ja, det var ju för att att som. Det gick efter dem. det fanns vissa så kallade riktprislistor som de skulle gå efter handlarna och inte höja på eget på Då, och då kollade väl <hör> inspektörer det bland annat att, att, att det stämde. I Sverige har vi ju inga antitröstlagare där med karteller vet du. Det har ju varit ett ofog för genom åren har det ju avslöjats det att Vissa handlar och branscher går ihop va, och gör upp om priserna vad de ska ligga på för nivåer. Jag är i mig jag skulle gå ut i en sportaffär nämligen som heter Stadium. Och då gick jag gjorde jämförelsepriser med inte sport va, Och det ligger bara ett kvarter därifrån och det är Jaha. också en stor sportaffär. Och då visar sig att de har ju identiskt samma priser alltså. De konkurrerar ju inte, de gör ju upp det där. Det är någon form av mygelkartell va. Ja, det är grejsligt. Jag, jag skulle protestera det någon mot. gång på 50-talet ibland. Det är bara sådana problem. Ja, det är gräsligt. Jag skulle vilja protestera mot det med det bestämda. Så för att vi privatkonsumenter, vi ska ju inte råka illa ut eh, tack vare att de här har en ohällig allians. Hur du, ge från det ena till det andra. Du har ju TV. Titta på det där programmet, eh, spelet om Stockholm. Det brukar gå på TV24, hela kunskapskanalen. Ja, det är TV24. Det finns inte. För jag har ju bara basutbudet. Ja, men där får du inserar. Ja, om du har TV1 TV och TV2. Här. Och då kan jag berätta för lyssnarna det, att det. Man blir skrämd när man ser det där programmet. Alltså, det är en rekapitulation från 60-talet. När man hade alltså som eh, norm i stan att förvandla staden- till en jävla autoban här. Man hade planer på att bygga 17 stora parkeringshus. Och ja, man skulle dra... Vänta ett tag för att prata klart på det snäll. Då skulle man också dra en, Man har byggt den här barnhusbron, vet du... Som går från Kungsholmen till Dalagatan där förbi Gasverket, va? Och där hade man planer sedan på att fortsätta genom Tegnerlunden. Och via Tegnerlunden så skulle man dra den här jävla banan, vet du, autobanen... Ner till Byrialsgatan. Det var massor med så här leder som man skulle göra, men... Som tur var så tog pengarna slut. Och man rev i sitt och härjade. Vissa hus kan jag hålla med om var förfärliga. Men det fanns också gamla hus från 1600-talet som var i gott skick. Och hade en kåvmärkesvärde. Ja. Och det, det, det rev de också. Han hette eh, om Joakim Grape. Och så var det... Statsförmäktiges ordförande hette på den tiden, om du kommer ihåg det i år, Hjalmar ja, alltså, Mere. Men till mer. med, det här huset är i k jag kan inte underhålla det. Ja, det var förskräckligt, förstår du. Och vet du vad som var mer meningen då? Jo, en led skulle gå, förstår du, vid några Vantorget där. Och då skulle man köra rakt igenom Brunkebergsåsen. Den skulle man liksom bara schakta bort, va? Och, och, ja, det var, och, och skolan där, eller heter vi några latin, den skulle bort, vet du. Ja, det var uh -huh. fruktansvärt. Och hela, Brunk, hela um, Brunkebergsåsen skulle bort alltså. Uh -huh. I större delen minst. Det är för, förfärligt när man hör det här. Och en, en, en honör och en heder till denna man som har sammanställt det här i filmen och programmet. Och man visade då från gamla Klara, nu backar de lite politikerna här. De let gamla Brogatan vara kvar och Klara Norra, vet du? Ja. Och de fick backa där. Ja, det var ju gräsligt när man såg det där, vad de gjorde hål i stan. Och jag minns när jag var grabb, då gick vi på en biograf som låg i Hamngatsbacken som hette Apollo. Jaha. Och det var en stor jävla grop runt där där Sergis kom till, vet du? Och turister som kom till Stockholm på den tiden, de frågade, har det varit krig här, sa de? Ja. <laughs> så, så såg det ut, vet du? Det var ja, det då såg det ut som en bomb man slagit ner. Ja, det var ett rivningsraseri utan lika. Jag ska fast äh, fråga på en gång. Äh, när de komäker är vilda så här, varför? Ja, det, det kan de inte hjälpa mig med underhållet. Det, det, du vet, jag får ju inte ett öre för att underhålla eh, taket eller någonting. Det ruttnar ju bort här huset. Så när när det är ditt hus byggt då, Klar eh, Klart 51. Du skulle ju kunna höra för mig stadsbyggnadskontoret- och även Stadsmuseet där det finns intendenter som kan svara på såna här frågor. Om man inte har någon kulturhistorisk värde i ditt hus så kan du få anslag och bidrag till att restaurera. Ja det har jag ju försökt förut men det får man, det får man betala själv de. Om det är så kan de tillträda till med pengar. Ja, jag tycker de kunde göra det. Så det, det här taket, det skulle ju kosta 200 000 att lägga nytt taket, så det är bara drömma oh. om. Ge, man, ge, det Georg. har jag aldrig råd med. De tyckte det var så fint att det var i originalskick med fönsterluckor och allting. Georg, du får spika upp ett stort K på gaven utan kåken. Ja, men det hjälper nog inte. Nej, men vi får... Du, sen var det ju... Vad heter den här trevliga mannen som ringde in? Första inringen och namnet. Hult heter han. Ja. Hult ringde in och eh, han eh, frågade sig om eh, hur det har förfarit nu med Martins idé om att de skulle starta en, en förening och därmed utvecklar det också på radion ja, det, de det skulle alltid... vara intressant att höra om, om Martin nu lyssnar här, om han kunde ringa in och berätta hur långt de här planerna har eh, framskridit ja, framskridit, framskridit inte, och det, utan, alltså. att veta att det inte är ett sätt som att försöka komma ja. in igen för det, uh, han, han, det och, var... och, och... Man ser alltså, här. Sen har han frågat till Kent som brukar lyssna på radion om han har besökt sin Krauss grav ut vid Brönsviken. Jag kan berätta det att jag var där i höstas så jag blev förfärad över Musikaliska akademin sägs det ska ansvaret om denna gravvård. Och där e, ligger han begravd, alltså Kraus då. Och den är så vanvårdad, vet du. Och Krauss... De var... ta bevilträftat pengar. Kravs valde den där platsen för att när han seglade med någon bekant på Brönsviken. Och det är en udde, Kravs udde där. Och graven tycker jag är totalt förfallen alltså. Och det är musikaliska musikakademin, musikaliska akademin som bär ansvaret va. Och jag tänkte skriva till dem eller ringa till dem och påtala det där. Jag kan tänkte höra med Kent om han någonsin har besökt den där gravplatsen för han är ju väldigt kunnig och intresserad av svensk musik. ja han skrev ju dödsmässan till Colin den eh, III begravning, vet du. Jaha. Jo, jag ska väl inte uppehålla det. kanske är fler som vill ringa in, hör du. För att jag har fått kritik tidigare om att jag uppehåller dig för länge. Vi hörs då, då. Ja, men folk inte ringer så... Ja, men de är ja. irriterade. Sen är det de som ringer in och klagar på att det är för långa samtal. Har du inte hört det? Jo, det har jag varit med om. Det har varit för kort sändningstid när jag bara har haft ja. en halv timme. Så där. är det bäst att... Ja. vi hoppas någon annan kan ringa in. Det skulle vara väldigt roligt om Anita kunde ringa in. Ja, fast hon, hon kunde byta den där telefonen. Eller Leif från Nacka. Ja, Nacka, Läffe. Du vet, Leif Nacka där, han var ju en... en en väldigt eh, regelbunden inringare tidigare. Det var alltid kul att höra hans. Jag hörs att han är från Eken. Vi hörs då er. Hej! Ja, hej! Ja, nu är ingen ledig. Det en kört skjuts kvar på sändningssidan. Det går alltid så fort. Men eh, när det är en timme så har man i alla fall chans att få in några samtal. Det blir inte så eh, kort som eh, bara en halvtimme. Jag väntar gärna och en ingen Annars får jag sätta en massa till. Ja, det var verkligen spännande på 40-talet, den där mystiska eh, stationen som dit, dit, dit, ja, ah, det, det är morsealfabetet så. Och den eh, verkligen öde symfonin <här> det var spännande. Vem, vem som kan ha varit på 40-talet så suttit och sämt morse-signaler i långa tider på det viset mellan och eftermiddagar. Ja, jag har ställt en låt till kort paus. Det passar inte alls i nystens attityd För i som är man frid Men till folkan går i nu som i syd Ut i dyr, går i dyr, går i skur I kultur har en frisk och fredig fat Åh vad det är underbart Att på naken dansa polka. Från jessan är till frisna att bara nog gör ditt sinner rent. Ria på ria på den ria på Och ria på den ria Men nu trycker på sig kvar på tiden. Vår telefon väcker Passa på att ringa nu för nu kan det dröja längre innan jag kan öppna en hel timme. Och så det är sorgligt att man inte kan sätta sig på natten och köra ut någonting längre. Och att det ska vara piano-klink hela natten. Det är slöseri tycker jag. För Många har väl inte radion på och lyssnar på piano och musiken på natten, utan de flesta stänger väl, misstänker jag. jag väntar på att någon ringer. Åt 1100, den ska radion på. Ja, jag får fortsätta med musiken i alla fall. Ja, jag gör det. I Kuba's den rest röst från din estans O Och bruk brosor som är dina råd. Hey, bro. Nu har vi bara åtta minuter kvar ungefär. Sen antar jag klockan 18 nu att Gunnar kommer en halvtimme innan sändningstiden i helt slut från hem, hemmannet där han bor på. Ja, vi får fortsätta med musik om ingen ringer, med samma, för det, det är inte mycket idé när det är så här lite tid kvar. Då måste jag ju bryta rätt fort. Man kan ju alltid ringa efter fem över halv om man vill till mig privat eller under en timme kan vi säga fram till... Sju tiden eh, svarade jag på telefonen, man vill prata med mig privat om någonting. Ja, jag startade lite mer musik. Varsågod eh, var alltså Kulturföreningen i Jallarone som har sänt ansvarig utgivare eh, Kenneth, Gunnar Andersson. Ja, jag startade lite musik. De väghet ur suddiga bröst, vid besymer ur snöalida bu. Vi har eld, vi har kött, vi har brännvin till tröst. Är helig ju i skugarnas Från björn varis ur din föllaste hals om kärli. Vem fjolen drog grinn och spela en vals För spökblåa mån lysta snår Det är mil efter mil till lador frosten går tjurig vid grind. Där är lustigt i den gula ljus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 där du sitter vid grytan din En baron i din målskydd skrud Se pastoren åren har garvat ditt segar skinn I ditt du om som en gud På varg mors Fredrik Du skrattande man som vill datta ut ningar kom kung om din undomms synd om du kan en och en skold vart din gode fäst onar morgon skall hur blekna och dö onar hungrnas tilla till is onar dag Ingen fäller på myr och sjö Vi sova på doktan med ris. Då sova vi alla på grann i stund Och drömma om bleka mör Och snarka och vända oss manligt och lugn Medan ätten falnar Oh Hey! Låt oss bara dansa, bara dansa hakkelback hey! Allt i verkar grönt, livet är så skönt Låt oss bara dansa, bara dansa hakkelback. Hey! Vi lägger på ett koll, så mycket som vi tål Nu ska vi dansa, ja dansa hakkelback. Se på där. Go, där hey! Så so Hey! Dansa Hackelback hey! Låt oss bara dansa Bara dansa Hackelback hey! Alltid verkar grönt Livet är så skönt hey! Låt oss bara dansa Bara dansa Hackelback hey! Vi lägger på Så mycket som vi tål Nu ska vi dansa Ja, dansa Hackelback Hackelback Dansa Hackelback, hey! Dansa Hackelback, hey! Låt oss bara dansa bara, dansa Hackelback, hey! Allt verkar grönt, livet är så skön. Låt oss bara dansa bara, dansa Hackelback, hej, Vi lägger vårt kall så mycket som vi tog. Nu ska vi dansa, dansa Hackelback! Ja, det var en skön låt. Nu hoppas jag att Gunnar kommer in klockan sex. Nu ska ha det så bra, alla som har lyssnare. En sång som ingen radio spelar. En sång som ingen annan har. Lätt ur ett hjärta till ett hjärta Bara en där ingen står En sång som ingen radio spelar En sång som bara du förstår Ett sätt att minnas, nåda tider En enkel sång är det du får Så när du söker stillhet är detta att du får? Det som väntar dig imorgon Är det du flydde från igår? Är du lika som jag Att inte räcka till? Jag ger dig en sång som ingen radio spelar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 Jag som. Kommer det att få jämfört kulturföreningen i alla religioner? Det kan inte vara ett viktigt minilande. Ja. Och orden sa: Åren kommer senare, hösten tidigare, och sommaren kortare och kortare. Och vi glömmer inte här inne. Människan frös, och jättarna frös, och även ansorna frös. Särin när djupfrystes, Ragnarök, befriade och död, Ragnarök, ultimatur är föd. Sverige är vårt, det är 6 och en kvarts miljoner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det och oss från början.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 Vi har alltså box 42-021-126-12 i Stockholm Märk kuvertet kulturföreningen Jallarhornet Box 42-021-126-12 i Stockholm Märk kuvertet med kulturföreningen Jallarhornet Plusgirronumret är 634-252-1 634 252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 på telefonnummer 0225 60 143. Och jag är också producent, sändningstekniker och ansvarig utgivare då Gunnar Andersson. E 0769 37 37 06. Och på Skype på internet så finns jag på Dala Gunnar. Och det är svagt intresse det här. Det var bara... Ken som skjuter till när det blir skott i staten Men drar du av förbrännvinnet till årsfesten på banken Så framställs du vid medierna som rena ramar gangster Är du minister får du flyga första klass och äta hummer Och att du vräker dig på lyxhotell är ingen som fördömer men är du klumpig nog att det tappas vid godis, att tomaten När du handlar med kreditkort som egentligen tillhör staten Då är det farver till släkt och vänner Och alla andra som du känner För sådan i i den svenska jämmedalen Ska du fiffla ska det vara rejält Det kan vi acceptera men mig glädur mest små saker så får du förmoderan Om du misshandlar i hustru och förtrycker dina ungar och super upp din lands och väljer grannen din om lunda men om du inte sörja för att gräsmattan är ansad Då tar det hus i helvete Då blir grannen fly förbannad Då är det farver till släkt och vänner Och alla andra som du känner För sådan är moralen I den svenska jämmedalen Ska du fiffla ska det i rejält Det kan vi acceptera men myglar du med små saker så får du favortera Alla ätisliga extravänner och, och alla andra som du känner För sådan är moralen, i den svenska jämmedalen Ska det fiffla ska det vara rejält, det kan vi acceptera Men myglar du med småsaker så får du favortera Ja, yeah. ja, Du gamla, du fria, du fjällhöga nord Du tysta, du rika sköna Jag hälsar dig vänaste land upp på jord Din sol, din himmel, dina Oh, ja ja villiga. tror jag helt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 No. Hur kan nu kunna, känns, finns det någon, liksom någon föraning när det ska komma? Jo, nu känner jag att det är ett Boström avtal på gång och nu jag Boström. Ja, jag måste säga, jag aldrig stött på något liknande. Det var ett mycket svårt fall av men, men vi gör så här i alla fall att jag skriver ut en burk anonym och som får du hämta ut den på apoteket så får vi se om den hjälper. Ja, tack, det snällt doktor. Men det kan smitta. Det är inte av smitta. Det är inte av ja, vi är ute live här på Stockholms närradio på 88 MHz. Och här uppe i Dalarna är klockan 18.15. Och vi kör fram till 18.30. Och... Uh... Att, uh, det finns möjlighet att ringa här, till exempel om Lennart lyssnar eller Kent i Stockholm eller andra så kan ni ringa in nu om ni är snabba här. Och där är det kunde på 90 minuter. Linjen är öppen här på telefonnumret 0225 60 143 Jo, det är så här också att jag har testat med min mobiltelefon och även ring till Jolinberg Lindberg Och han har fått lyssna också, jag har nämligen kopplat nu en liten hörlur mot telefonluren Ja, du är ute i sändning Vänta här, ja du är ute i sändning Ja Nu hörs det jag. det är mycket med tekniken här måste jag säga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 Så den här medhörningssignalen eh, via telefonluren, den fungerar. Och även Geolinberg har hört att jag har spelat upp från den här, det ligger alltså en liten hörlur mot telefonurens mikrofon helt enkelt. Hör du, Fränse Kenta? vad tyckte du om, eh, lite kortfattat här, eh, jag spelade in de 25 sista timmarna med Radio 1 nämligen. Ja. Och eh, ja,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 Hur de nu anser sig om? Men alla pratar skit om dem. Men ingen vågar, ifråga, ingen vågar ifrågasätta deras egen. Deras egen parti. Det ju Kent Ekerot, Vilket är, han är ju en jude? Ja, och gillar Israel. Ja, men han är ju oerhört pro-israelisk. Pro Ändå kallar de SD för ett nazistiskt parti. Det är ju så på ett väggen som det kan vara. Men du, de här invandrarna som röstar på SD. Är de också rasister då? Nej, det tror jag inte. Jag tror helt enkelt att de är rädda om sitt eget skinn.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 Du kan inte vara anonym på Ring 1 Men ja, de, de ringer upp ju. Ja, just det. Ja, just det. Jag menar, hade till och med en tvättäckta nazist med i studion- som var ordförande för ett na nationalsocialistiskt parti. Så att, man, jag tycker ingen skam över Radio 1. Jag tycker att det är en skandal. Det finns inte ett enda kulturprogram eller en nyhet- som har tagit upp att Radio 1 är nedlagt. Nej, på, på Sveriges Radio. Ja, till exempel programmet Medierna som gick idag- de borde väl de skulle göra en analys över vad som hänt under medieåret, men inte ett ord om, om detta, trots att programledaren var intervjuad av Arsberg tidigare. Men vad jag skulle vilja ställa frågan, det var den här killen som ringde från Filippinerna. Vem var liksom, vad, vad står han för det? Varför inte du honom? Lars-Augustig har en hemsida på internet och han har överlevt den här stormen, men det är alltså det är enorma mängder, det är 40 000 döda, det är hundratusen det är flera miljoner som inte har något bostad vet du? och hans grannes bil är helt krossad över träd, och hans hus är helt, helt och hållet och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 Uh, ampullen och de flesta brukar få Mellan en, två, tre och fyra Sådana ampuller varannan månad Du skulle fråga honom om det stället För jag tror nog snarare att det är där skon klämmer vill, Men det är en annan en femma, Men den här hemsidan Var liksom var, Jobbar han för något nationalistiskt parti nej, Eller vad gör han? Nej han har ju sån här liten asiatisk kejvätt, de är ganska de är kortväxta där ja jag menar det jag förstår det han, det var därför jag undrade Varför för intervju var honom och vad har han liksom gjort för Sverige så att säga jo, han, är, han har en hemsida där han, via, via Skype så intervjuar han olika människor via Skype Då, och ljudkvaliteten är inte bästa på Skype men man hör ju och han har intervjuat olika personer via Skype han har bra åsikter alltså vä åsikter man kan söka på Lars Agerstig. På Google så får man... Ja, jag försökte med det. Nu är jag... Nu, är jag, nu är jag, verkar verkligen vara väldigt duktig på datorer. Jag är min iPhone liksom. Jag hittade den här lars Augusti och... Försökte, men jag försökte, jag, jag fick aldrig någon riktigt klar bild av det. Jag hittade honom naturligtvis, men jag fick inte fram riktigt vad han stod för. Han finns på Skype också, Lars.agge.agerstig. Om man söker på Skype så kan man ha honom som kompis där. Det är kul att kunna prata på Skype, för att där är det faktiskt ingen fördröjning. Alltså. På datorer är ju fördröjning. Men Skype är ju realtid, man kan ju prata. Men det låter ju, ljudkvaliteten är inte den bästa på Skype, det är det inte, va? Men alltså, om jag hans hemsida, hur var den då? Ja... Eh... Hannes for you Någonting sånt där Det, ja. Man kan söka på Lars Agerstig Alltså på Google och så får ja, jag, jag, jag, jag tog upp honom, jag hittade honom Men jag, jag fick aldrig fram någon information Men jag är en jävla klantskalle på, på den jävla Iphone jag, jag måste få hjälp av någon som Aschberg sa alltid, någon dataungdom När jag är för gammal Antonio. Du, du kan ringa mig på kvällstid här Någon gång på, in, på, i veckan Så kan man göra en, jag kan göra en inspelning med dig Alltså som vi sänder ut senare på Kanske en timme, vet du då. Jag ska... ja, ja, vi har ju pratat en gång förut så jag har sagt vad jag tycker. Men jag tycker, jag, jag tycker det skulle ha varit intressant. Men jag har bara en fråga till. Jag ringde ju upp den här motsvalsen i Lindberg. För det finns något som heter Svenskt Musikarkiv.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 Och så kommer med det där märkliga svaret att om man sänder över nätet så blir det för tjockt. Det där är ju bara snack. är ja, för tjockt? Han menar på att, vi har ju den där chefen då på Radio sagt att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 Prata, prata. Jo men tjejer gillar väl sex lika mycket som prata, män. Du pratar i radion om sådana där saker. Ja men hur många snur, hur mycket porr finns inte på nätet då? Vi har fått tacka dig för idag, tiden ute. hejdå då. Ha ja, det bra, hej.